aajachukua ajashughulikiwa e, ini lako limejaa mafuta figo yako imejaa mafuta Unafati e, una fatty liver Unafati kidney una blood vessels una high den, una high levels of low density lipoprotein una kiwango kingi cha bad fat yani TGA triglyceride katika mwili wako lazima kwanza Uwe thin on uh, we on the inside then after you will follow with those adipose tissue kwa hiyo lazima kwanza tu sensitize your liver you cannot lose weight when you have not sensitized yet your liver and to lose weight lazima kwanza ini lako litibike vizuri liwe eh, active kuweza kufanya kazi kawaida ndipo unaweza lose weight basi niseme tu kwa siku ya leo napenda nikomee hapo kama wewe ni mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza audio zangu hizi za kila siku napenda uingie katika ukurasa wangu wa Facebook like ukurasa wangu wa Facebook unaitwa Dr. Boaz Mkumbo MD na baada ya hapo unaweza katembelea website yangu MD.com na pia napenda nikukaribishe siku nyingine tena uweze kujumuika katika masomo yangu ya kila siku ambayo nimekuwa toa kuhusu Zito mkubwa na kitambi pia unaweza ukajifunza namna gani unaweza ukajitibia maradhi mbalimbali kama kisukari pressure polycystic ovarian syndrome magonjwa mengine ya kukuua kupungua kwa shauku ya tendo landoa na maradhi mengine mengi nimekuwa nikipewa shahuda nyingi sana watu wengi ambao wamekuwa kishiriki katika program yangu wengine wamekuwa wakipata watoto kama wanapokuwa katika diet hii e, pia siku moja nitakuja niongee ni, ni polycystic ovarian syndrome na obesity and infertility are linked na pia kuna mtu aliniambia kwamba niongee kuhusu Eh, eh, kuhusu uzito mkubwa eh, kuhusu eh, matatizo ya menopozi eh, na lishe E, lishe yetu inakuwa inaendana na matatizo ya menopause kwa sababu mtu anapofika katika menopause anakuwa anasumbuka na matatizo mengi sana na anashindwa kujua ni matatizo gani na anakuwa anampeleka hospitali kweli basi ni seme tu eh, karibu sana siku nyingine tuweze kuungana nasi katika masomo yangu ambayo yanaendelea klasiku tembelea kurasa wangu naitwa dr Boaz Mkumbo MD